І ми подумали, що хтось із грабіжників повернувся. Так, підтримав його Джад, вони не знайшли те, що шукали. Це стосується вбивства Керол Робертс? Струбовано спитав Петр. Ми не впевнені, докторе Хадлі, відповів Анджелі, перш ніж Джад встиг відкрити рота. Наразі поліція попросила доктора Стівенса не обговорювати подробиці із сторонніми. – Я розумію, погодився Петр і подивився на Джада. «Наш ленч сьогодні залишається чинним?» «Звичайно». Джад зовсім забув про це. Повернувшись до Анжелі, він додав. «Думаю, ми про все домовились». «Так, так», – відповів Анжелі. «Ви, як і раніше, впевнені, що вам це не потрібно», – вказав він на пистолет. «Дякую», – похитав головою Джад. «Окей, будьте обережні». «Постараюсь», – пообіцяв Джад. «Я постараюся». Під час обіду Джад був зайнятий своїми думками, а Петр не докучав йому зайвими питаннями. Вони поговорили про спільних знайомих пацієнтів. Петр усе залагодив із Харрісоном бурком і домовився, щоб того відправили до приватної психіатричної лікарні. "Я не знаю, що з тобою трапилося, Джад", сказав Петр, коли принесли каву. "Але якщо потрібна моя допомога, дякую, Петр", похитав головою Джад. Я мушу сам подбати про себе потім я тобі розповім. Сподіваюся, чекати лишилося недовго. вигукнув Петер і, похитавши, додав Джад, тобі щось загрожує? Звичайно, ні, заспокоїв його Джад. Якщо не рахувати маніяка, який іскуїв три вбивства, я твердо вирішив зробити Джада своєю четвертою жертвою. Розділ чотирнадцятий. Після ленчу, коли таксі повезло його додому, Джад постарався зважити свої шанси на виживання. Виходило, що вони дорівнювали нулю. Що так необхідно Дону Вінтону і хто такий Дон Вінтон? Чому поліція про нього нічого не знає? Чи міг він переховуватись під іншим ім'ям? Ні. Моуді ясно сказав – Дон Вінтон. Джад ніяк не міг зосередитись. Кожен поштовх відгукувався болем у його побитому тілі – він намагався знайти якийсь зв'язок у скоєних вбивствах та замахах на його життя. Удар ножем, тортури, автомобіль, бомба, гачок м'яса – нічого спільного. Лише безжальне насильство. І ніякої можливості передбачити, що чекає на нього попереду. Його, найвраз... його найвразливіші місця – кабінет та квартира. Джад згадав пораду Анджелі. Він має поставити нові надійніші замки. І треба попередити Майка та Едді, щоб тримали вухо на востро. Їм він міг довіряти. Таксі зупинилося перед під'їздом, і швейцар, підійшовши до машини, відчинив двері. Джад бачив його вперше у житті. Перед ним стояв високий чоловік у одязі Майка, в який він насилу втиснувся, зі смаглявим, поритим останами обличчям. На шиї вирізнявся старий шрам. Таксі від'їхало і Джад залишився з ним наодинці. Несподівано його тіло пронизав гострий біль. «О, Боже!» – подумав він. «Тільки цього зараз не вистачає!» «Де Майк?» – спитав Джад, стиснувши зуби. «У відпустці, лікарю». «Лікарю?» «Значить, незнайомець знає, хто він такий. Майк у відпустці? У грудні?» На обличчі швейцара з'явилася задоволена усмішка. Джад озирнувся. Вздовж пустельної вулиці дув сильний холодний вітер. спробувати втекти, але в теперішньому стані йому важко навіть йти. Все тіло нило і кожен вдих завдавав болю. «Вам не добре?» – співчутливо поцікавився незнайомець. Джад повернувся і, не відповідаючи, увійшов до під'їзду. Принаймні він міг розраховувати на допомогу Едді. Швейцар пішов за лікарем. Едді стояв у ліфті спиною до дверей. Джат, не зупиняючись, подався до нього. Головне не залишатися наодинці з цим чоловіком. «Едді!» – покликав він. Ліфтер обернувся. Джат побачив зменшену копію швейцара, але без шраму. Не викликала сумніву, що перед ним брати. Він зупинився, затиснутий між ними. У вестибівлі більше нікого не було. «Поїхали!» – буркнув Ліфтер. На його обличчі грала та сама задоволена усмішка, що й у його брата. Отож, вони вбивці. Джад не сумнівався, що перед ним не мозок того, що відбувається, а прості виконавці його волі. Чи вб'ють його тут, у вестибюлі, чи вважать за краще це зробити у його власній квартирі. «У квартирі», – вирішив він. Тоді тіло виявлять не відразу, і вони встигнуть втекти. Джад зробив крок до квартири управителя. «Я маю поговорити з містером Кацем про містер Кац зайнятий», – перегородив йому шлях швейцар. «Я відвезу вас на гору, додав ліфтер. «Ні, я…» «Роби, що тобі кажуть». Тут відчинилися вхідні двері, і до вестибюлю сміючись, і весело бовтаючи, увійшли дві пари. «На вулиці холодніше, ніж у Сибіру», – сказала одна з жінок. «У таку погоду і собаку з хати не виженуть», – зауважив її супутник. Вони підійшли до ліфта. Швейцар і ліфтер мовчки глянули один на одного. «Який чудовий вечір! Велике вам спасибі!» – сказала друга жінка, мініатюрна білявка у морковому манту. Вона, мабуть, збиралася попрощатися. «Невже вам не дадуть по чарці, щоб зігрітися?» – запротестували чоловіки. «Жахливо пізно, Джорджа!» – хихікнула перша жінка. «Але на вулиці нижче за нуль. Нам просто необхідно трохи антифризу». «Тільки один стаканчик, і ми підемо», – підтримав його другий чоловік. «Ну», – Джад сатамував подих, – «будь ласка». «Добре», – змилостивила заблондинка. «Але тільки один. Чи всі чули?» Сміючись, вони увійшли до ліфта. Джад швидко пішов за ними. Швейцар залишився стояти, дивлячись на свого брата. Той знизав плечима, зачинив двері, і ліфт почав підніматися. Джад жив на п'ятому поверсі. Якщо його супутники вийдуть раніше, він знову опиниться в біді, якщо пізніше, у нього з'явиться шанс сховатись у своїй квартирі, забарикадуватися там і викликати допомогу. Поверх. «Я не уявляю», – засміялася маленька блондинка, – «що сказав мій чоловік, побачивши мене, що піднімається в нашу квартиру з двома незнайомими чоловіками». Вона повернулася до ліфтера. «Десятий». «П'ятий», – додав Джат, глибоко зітхнувши. Ліфтер оглянув його довгим, все розуміючим поглядом. На п'ятому поверсі Джад вийшов. Двері ліфта зачинилися, він попрямував до своєї квартири, хитаючись від болю. Діставши ключа, він відчинив двері і серцем, що гулко б'ється, увійшов до передпокою. У нього залишалося не більше п'яти хвилин. Джад замкнув двері і притулився до стіни, борючись із Нудотою. Насилу він змусив себе підійти до телефону. «Але кому дзвонити? Анжелі? Той удома, хворий. Окрім того, що він скаже? У нас у будинку новий швейцар та ліфтер, і я думаю, що вони хочуть мене бити?» Він стояв з трубкою у руці, не знаючи, що робити. Тепер вони увійдуть і знайдуть його безпорадним. Джад згадав вираз очей чоловіка з шрамом. «Він має їх перехитрити, вирватися звідси. Але, Боже, як?» Джад вимкнув маленький телевізор, що показує весебюль. Там не було нікого. Накочуючись хвилями, повернувся біль. Він спробував зосередитись. Отже, становище критичне. Так, критичне становище. Необхідні надзвичайні заходи. Кімната попливла перед очима. Нарешті, погляд зупинився на телефоні. Надзвичайні заходи. Невідкладна допомога. Джад підніс апарат до обличчя, щоб розрізнити цифри. Повільно, дуже повільно він набрав номер. Трубку зняли лише з п'ятого гудка. Мова у Джада запліталася. Боковим зором він уловив рух на екрані телевізора. Двоє чоловіків прямували до ліфта. Його час минув. Брати безшумно підійшли до квартири Джада і встали по обвиду боків від дверей. «Вищі роки!» – штовхнув двері. Двері не піддалися. Він дістав целулоїдну платівку і, обережно вставивши її в ложок під, під замком, кивнув братові. Обидва дістали пістолети із встановленими на стволі глушниками. Рокін натиснув на платівку, замок відкрився, і вони увійшли до передпокою, тримаючи зброю на поготові. Жодних слідів Джада. Пройшовши до вітальні, вони побачили три зачинені двері. Другий із братів Нік штовхнув одну із них, зачинено. Він усміхнувся і, приставивши дула до замку, натиснув на курок. Двері безшумно відчинилися. Вони увійшли до спальні. Нікого. Нік залишився оглядати шафи, а Рокі повернувся до вітальні. Вони не поспішали, знаючи, що джад зовсім безворадний. Здавалося, вони насолоджувалися своєю наквапливістю, смакуючи час перед вбивством. Нік штовхнув другі двері. Знову замкнено. Ще один постріл, і вони увійшли до кабінету. Порожньо. Посміхнувшись один одному, вони пішли до третіх дверей. Проходячи повз телевізор, Рокі схопив брата за руку. На екрані вони побачили трьох чоловіків, які вбігли до під'їзду. Двоє у білих халатах тягли ноші, третій ніс медичний саквояж. Що за чорт? Спокійно, Рокі, хтось захворів. У будинку не менше ста квартир. Санітари занесли ноші в ліфт, лікар пішов за ними, і кабіна пішла нагору. «Дамо їм кілька хвилин», – сказав Нік. «Раптом якийсь нещасний випадок, тоді може прибути поліція». «Яка невдача, не хвилюйся, Стівенс нікуди не подінеться. Відчинилися вхідні двері, і в квартиру вбігли лікар і санітари з ношами. Вбивці ледве встигли прибрати пістолети. «Він мертвий?» – запитав лікар у братів. «Хто?» «Самогубець? Живий чи мертвий?» Брати обмінялися здивованими поглядами. «Ви, хлопці, мабуть, помилились», – відповів Нік. Лікар протиснувся повз них і штовхнув зачинені двері. «Зачинено! Допоможіть мені відкрити їх!» Брати мовчки спостерігали, як санітари висадили двері. Лікар прийшов до спальні. «Принесіть носилки!» – крикнув він, і, підійшовши до Джада, спитав. «З вами все гаразд!» «У лікарню», – промимрив Джад, не в змозі розплющити очі. «Ми вже їдемо туди!» Санітари внесли ноші, вміло поклали на них Джада і вкрили його ковдрами. «Настав час змотуватися», – буркнув Рокі. Помітивши чоловіків, що йдуть, лікар нахилився над Джадом, що лежить на ношах. «Ну як ти?» – у його голосі чулася ширла турбота. «Чудово!» – Джад спробував усміхнутися, але м'язи обличчя його не слухали. «Дякую, Петр. «Поїхали?» – кивнув Петр санітаром. Розділ 15 Цього разу Джада помістили до іншої палати, але медична сестра залишилася та сама. Коли Джад розплющив очі, вона сиділа біля ліжка. «Ну ось, ми прокинулися», – суворо сказала вона. Доктор Харріс хоче вас бачити. Я передам, що ви прокинулися». Вона підвелася і вийшла з палати. Джад обережно сів. Поворухнув руками і ногами, глянув на стілець, що столяв біля протилежної стіни, спочатку лівим оком, потім правим. Потрібна консультація? До палати зайшов доктор Сеймур Харіс. Схоже, ви стаєте нашим постійним клієнтом. Знаєте, скільки вам це коштує? Нам доведеться обслуговувати вас за пільговим тарифом. Ну, гаразд, жарти убік. Як ти спав, Джаде? Він сів на край ліжка. Як, немовля, що ви мені дали? «Ін'єкцію фенобарбіталу. У котрій годині? У півдні. Боже мій!» – вигукнув Джад. «Я мушу вибратися звідси». Джад, тобі треба полежати два-три дні, а потім поїхати на місяць відпочити». «Дякую, Сеймур. Тільки подяки мені не потрібні. У мене є дуже важлива річ». «Ти знаєш, хто найогидніші пацієнти на світі?» – затхнув доктор Харіс. «Лікарі». Він змінив тему розмови, відчуваючи свою поразку. Петр провів тут усю ніч. Він дзвонить щогодини і дуже турбується. Він вважає, що минулої ночі тебе хотіли вбити. Лікарі дуже недовірливі. «Ти психоаналітик», – знизав плечима Махаріс. «Можливо. Ти знаєш, що робиш, але я не поставив би на цей пенні. Ти впевнений, що не зможе залишитися тут на кілька днів?» «Ні». «Окей, тигр, я випущу тебе завтра». Джат почав протестувати, але Харріс одразу обірвав його. «Жодних заперечень! Сьогодні неділя! У цей день усі мають відпочивати! Сеймур!» «Іще! Мені б не хотілося зображати курку-квочку, але що ти їв останнім часом?» «Не знаю». «На мою думку, що і завжди». «Не схоже. Гаразд. Я дам міс Беттен 24 години, щоб вона відгодувала тебе. І Джат, так. Будь обережним». «Мені не хотілося б втрачати гарного клієнта». І доктор Харріс вийшов із палати. Джат мить заплющив очі. Коли він відкрив їх знову, симпатична ірландка в білому халаті вкочувала в палату обставлений тарілками столик. «Ви прокинулися, доктор Сівенс», – посміхнулася вона. «Скільки часу?» «Шість годин вечора». Він проспав цілий день. «У нас сьогодні святковий обід. Індичка. Завтра Різдво». Я знаю. Йому не хотілося їсти, але відкусивши перший шматочок, він насподівано зрозумів, що голодний як вовк. Доктор Харіс наказав вимкнути телефон, і Джада ніхто не турбував. Він лежав у ліжку, набираючи сил. Завтра вони, напевно, йому знадобляться. О десятій ранку наступного дня доктор Сеймор Харіс влетів у палату Джада. «Як мій улюблений пацієнт», – засяяв він, – «ти стаєш схожим на людину». «Я почуваюся майже людиною», – усміхнувся джад. «Чудово! До тебе відвідувач. Я не хотів, щоб він злякався, коли побачив тебе». «Петро? Петр, а може Нора? Останнім часом вони тільки й роблять, що відвідують його у лікарні». «Це лейтенант МакГреві», – вів далі доктор Харріс. Оджада перехопила подих. «Він дуже хоче поговорити з тобою. Він уже тут і тільки хотів переконатись, що ти прокинувся». Отже, його все ж таки заарештують. Анжель хворий, і Макгреві може як завгодно маніпулювати фактами. Як тільки він потрапить до його рук, не залишиться жодної надії. Треба втекти до того, як Макгреві прийде сюди. Будь ласка, попроси сестру покликати перукаря, сказав Джад. Мені хотілося б поголитися. Його голос звучав, мабуть, не зовсім звичайно, бо доктор Харріс якось дивно подивився на нього. А може Макгрейві встиг розповісти про нього? Звичайно, Джад, і Харріс пішов. Як тільки за ним зачинилися двері, Джад підвівся з ліжка. Дві ночі та день повноцінного сну створили диво. Його ще трохи хитало, але Джад не сумнівався, що це скоро минеться. Нині треба діяти швидко. Йому знадобилося лише три хвилини, щоб одягнутися. Відчинивши двері, Джад переконався, що ніхто не може зупинити його, і попрямував до службових сходів. Коли він почав спускатися, відкрився ліфт, і МакГреві, вийшовши з нього, пішов до палати Джада. За ним слідували поліцейські у формі та два детективи у цивільному одязі. Джад швидко втік і вийшов через прийомний спокій. У кварталі від лікарні він упіймав таксі. Увійшовши до палати і побачивши порожній ліс, ліжко Макгрейві обернувся до своїх супутників. Втік. Спробуйте перехопити його у лікарні. Потім він нахилився над телефоном. «Це МакГреві, сказав він, з'єднавшись з, з 19-ю ділянкою. «Терміново. оголосить загальний пошук. Доктор Сівенс. Джат. Чоловік. Білий. Вік». Таксі підвезло Джата до місця роботи. Тепер слово «безпека» для нього не існувало. Повернутись до себе в квартиру він не міг. Прийде влаштовуватися, прийдеться влаштовуватися десь у готелі. Заходити до кабінету теж ризиковано, але, на жаль, необхідно. Йому потрібний номер телефону. Джад заплатив шоферу і увійшов до вестибюлю. Все тіло нило, але він розумів, що звалікати не можна. Мало ймовірно, щоб вони чекали на нього в кабінеті, але навіщо спокошати долю. На даний момент питання полягало в тому, хто добереться до нього першим поліція чи вбивці. Підійшовши до кабінету, він відчинив двері, увійшовши, відразу замкнув їх за собою. Кімнати здавалися чужими та ворожими, і Джатус усвідомив, що більше ніколи не зможе приймати тут пацієнтів. Його охопила лють. Яке право мав цей Дон Вінтон так змінити його життя? Він уявив сцену, що відбулася після повернення братів з повідомленням, що їм не вдалося вбити його. Якщо Джад правильно представляв характер Дона Вінтона, той, напевно, мала не луснув від злості, і наступний замах не забариться. Джад прийшов до кабінету, щоб взяти телефон Анни, тому що в лікарні він дещо згадав. Анна кілька разів приходила перед Джоном Хансеном, Подруге, вона часто розмовляла з Керол. Що якщо та повідомила їй якусь невинну інформацію, яка тепер стала смертельно небезпечною, і якщо так, її треба попередити. Відкривши шухляду, він дістав адресну книгу і знайшовши телефон Анни, зняв слухавку. Комутатор слухає, відповів безпристрасний голос. За яким номером ви дзвоните? Джад продиктував номер. Через деякий час телефоністка відповіла. «Вибачте, але ви неправильно набрали номер. Перевірте, будь ласка, ще раз за телефонним довідником». «Дякую вам», – відповів Джад і поклав слухавку. Він згадав, що його служба відповідей також не змогла зв'язатися з Ганною. Мабуть, він неправильно переписав номер у книжку, але йому потрібно поговорити з нею. Через 15 хвилин, записавши адресу Анни, 617 Вудзайт-Авеню, Беййон, Нью-Джерсі, Джад стояв у пункті прокату автомобілів. Ще через кілька хвилин він виїхав з гаража. Проїхавши квартал, Джад звернув на перпендикулярну вулицю і, переконавши, що за ним не стежать, попрямував до мосту Джорджа Вашингтона і далі в Нью-Джерсі. Приїхавши до Бейона, він зупинився на бензозаправці, щоб дізнатися, куди їхати далі. «На кут лір воруч, і там третя вулиця праворуч», – відповіли йому. Подякувавши, Джад поїхав у вказаному напрямку. Від однієї думки, що він має побачити Сасанною, його серце проскорено забилося. Що він повинен сказати, щоб не злякати її? Чи буде вдома її чоловік? Повернувши на вудсайт-авеню, Джад подивився на номери будинків. Починаються з дев'ятки, а самі будинки маленькі, старі і досить обшарпані – він поїхав далі. Номери починалися вже з сімки, але будинки перетворилися просто на халупи. Ганна жила в чудовому, оточеному лісом будинку. Тут деревами і не пахло. Під'їжджаючи до вказаного будинку, Джат уже перечував, що він там побачить. Замість номера 617 виявився зарослий бур'яном пустир. Розділ 16 він сидів у машині, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Неправильний телефонний номер міг стати помилкою. Можна випадково вказати на ту адресу, але не той інший разом. Ганна свідомо обманювала його. І якщо вона обдарила його з адресою, то що ще могло бути брехнею? Джад змусив себе об'єктивно проаналізувати все, що він справді знав про неї. Анна прийшла до нього до кабінету без жодних рекомендацій і наполягла, щоб він прийняв її. За чотири тижні їй вдалося зберегти в таємниці ту проблему, яку, за її словами, вона не могла вирішити сама, а потім несподівано оголосила, що все гаразд і вона йде. Після кожного відвідування вона платила готівкою, і тепер неможливо було відшукати її за чеками. Яку ж мету вона мала, спочатку ставши його пацієнтом, а потім зникнувши? Напрошувалася лише одна відповідь. Джаду стало недобре. Щоб підготувати його вбивство, необхідно дізнатися про порядок дня, планування кабінету та інші дрібниці. І хто міг зробити це краще за пацієнта? Ось навіщо приходила до нього Ганна. Її послав Дон Вінтон. Вона дізналася про все, що було потрібно, і зникла, не залишивши сліду. Якщо це вдавання, то як легко він на нього вклюнув? Вона, мабуть, сміялася до опаду, розповідаючи Дону Вінтону про зустрічі з ним, цим ідіотом, який називає себе психоаналітиком і знає все про характери людей. Він вуха закохався у жінку, яку сам цікавив лише як об'єкт вбивства. Непогано для знавця людських душ. Могла б вийти цікава доповідь для Американської психіатричної асоціації. Але якщо це не так... Допустимо, Ганна приходила до нього з цілком реальною проблемою, використовуючи вигадане ім'я, бо боялася викликати чиєсь невдоволення. Згодом проблема вирішилася, і вона дійшла висновку, що більше не потребує його допомоги. Але Джад розумів, що це дуже просто. Шосте почуття підказувало йому, що в поясненні її загадкової поведінки лежав ключ до розуміння того, що відбувається. Можливо, Ганну змусили діяти проти її волі – але навіть дійшовши цього висновку, Джад почував себе дурним. Він уявляв її благородною жінкою, що потрапила в біду, а себе – лицарем у блискучих обладунках. Чи готувала вона його вбивство? Він повинен це з'ясувати будь-яким способом. З хати навпроти вийшла жінка похилого віку в пошарпаному халаті і пильно подивилася на нього. Джад увімкнув мотор, розгорнув автомобіль і поїхав до мосту Джорджа Вашингтона. Позаду кілька машин. Будь-яка з них могла йти за ним із самого Нью-Йорка. Але хіба вони стежитимуть за ним? Вони нападуть, тільки не побачивши його. Але він не сидітиме й чекатиме. Він повинен напасти сам, вибити їх із колії, привести Дона Вінтона в таку лють, що той помилиться і підставить себе під удар. І це треба зробити до того, як Макгрейві скопить його самого і посадить за грати. Під'їжджаючи до Манхеттена, Джад вже не сумнівався в тому, що Анна – єдиний шлях розкриття таємниці, і завтра вона покине Америку. І тут Джад зрозумів, що в нього залишився шанс знайти її. Перед різдвяними святами в касах пан Америкен завжди повно туристів, які збираються летіти на всі кінці світу. Джад підійшов до сійки і попросив покликати адміністратора. Дівчина у формі пан Америкен, обдарувавши його професійною посмішкою, запропонувала почекати. Адміністратор телефонував. «Чим я можу вам допомогти?» Джад обернувся. Перед ним стояв високий чоловік середнього віку з томленим обличчям. «Я френдлі, Чарльз френдлі. Що я можу зробити для вас?» Лікар Стівенс. Я намагаюся знайти одного із моїх пацієнтів. Вона замовила квиток на літак, який вилітає завтра до Європи. Прізвище. Блейк, Анна Блейк. Він на мить затнувся. Можливо, квитки замовлені на містера та місіс Ентоні Блейк. Куди вона летить? Я я не впевнений. Вона вилітає вранці чи вдень? Я навіть не знаю, чи вона летить літаком вашої компанії. «Тоді, боюся, я нічим не зможу вам допомогти», – холодно зауважив містер Френдлі. «Це дуже важливо», – Джат відчув паніку, що охоплює його. «Я маю знайти її до того, як вона полетить». Лікарі Pan American один або більше разів на день вирушають до Амстердама, Барселони, Берліна, Брюсселя, Копенгагена, Дубліна, Дюссельдорфа, Франкфурта, Гамбурга, Лісабона, Лондона, Москви, Мюнхена, Штутгарта і Відня, як у тім і літаки і інших міжнародних компаній. Вам доведеться зв'язатися із кожною із них, і я маю сумнів, що вони зможуть вам допомогти, якщо ви не знаєте час відправлення. На обличчі адміністратора відбилося нетерпіння. А тепер прошу мене вибачити. Він обернувся, щоб піти. Зачекайте, вигукнув Джад, як він міг пояснити, що це його останній шанс залишитися живим. Його остання надія з'ясувати, хто намагається його вбити. Так, Френдлі дивився на нього з роздратуванням, що погано приховується. "Хіба у вас немає спільної комп'ютерної системи?" запитав Джад. Видавивши із себе запобігливу посмішку, яка може повідомити відомості про, якщо вам відомий номер рейсу, обірвав його Френдлі і пішов. Джад стояв, не в змозі зрушити з місця. Шах та мат. Він зазнав поразки. Далі шляху немає. Мимо пройшла група італійських священиків у чорних до підлоги сутанах і капелюхах з широкими полями, що ніби зробили крок сюди прямо з середньовіччя. Вони про щось жваво говорили і, судячи з усього, жартували з наймолодшого з них – юнаків років двадцяти. «Мабуть, повертаються після відпустки до Риму», – подумав Джад, мимбоволі прислухаючись до їх балакнини. «Рим! Ганна полетить туди! Знову Ганна!» «Гуарда Четхетхафара і Дон Віттон!» – Джад зупинився, як укопаний. Кров кинулася йому в обличчя. Він схопив за руку маленького товстанаша, що промовив ці слова – Вибачте мене, він раптом охрип. Ви щойно сказали Дон Вінтон. Священик, нічого не розуміючи, глянув на Джада, поплескав його по плечу і хотів відвернутися. Зачекайте. Джад міцно тримав його за руку. Еун Американо мато, сказав Товстун, дивлячись на інших. На Джада обрушився в віхор італійських слів. Краєчком ока він помітив містера Френдлі, який спостерігав за ним. Той вийшов із Асіки і попрямував до них. Джад намагався придушити паніку, що піднімається в ньому. Він відпустив руку священника і, нахилившись до нього, виразно промовив «Дон Вінтон». Той пильно подивився на Джада, а потім його обличчя розпливлося в широкій усмішці. «Дон Вінтон!» – адміністратор швидко наближався. Джад, заохочуючи кивнув, священник вказав на юнака «Дон Вінтон – велика людина». І нарешті все зрозуміло. Розділ 17. Не так швидко, прохрипів Анджелі, я не можу зрозуміти жодного слова. Вибачте, Джад глибоко зітхнув. Я знайшов відповідь. Він так зрадів, почувши голос Анджелі. Я знаю, хто намагається мене вбити. Я знаю, хто такий Дон Вінтон. Ми не знайшли ніякого Дона Вінтона, скептично зауважив Анджелі. А знаєте чому? Такої людини немає. Ви можете говорити повільніше. «Дон Вінтон – це не ім'я. Голос Джада тремтів від збудження. Це італійський вираз. Воно означає «велика людина». Саме цей намагався сказати Моуді, що за мною полює «велика людина». Я не розумію лікарю. Цей вислів не має сенсу в англійській мові, але якщо ви скажете його італійською, невже воно вам ні про що не нагадує? Організація вбивць, яку очолює «велика людина» настала довга мовчанка. Коза ностра. Хто ще міг зібрати стільки на такий арсенал зброї: кислота, бомби, пістолети. Пам'ятаєте, я казав вам, що людина, яку ми шукаємо, має бути вихідцем із південних країн Європи чи латиноамериканцем. Він італієць. Це не має сенсу. З якого дива Коза ностра хоче вас вбити? Не маю уявлення, але я правий. І це узгоджується зі словами Моуді. Він казав, що на мене полює група людей. «Це найбожевільніша ідея, яку я коли-небудь чув», – зауважив Анджелі. І після паузи додав. Але, гадаю, все можливо. Джат відчув безмірне полегшення. Якби Анджелі відмовився його слухати, до кого ще йому звертатися? Ви комусь говорили про це? Ні. І не треба. Якщо ви маєте рацію, від цього залежить ваше життя – «Не з'являйтеся біля квартири та кабінету». «Добре», – пообіцяв Джад, «До речі, чи не знаєте ви, чи отримав Макгреві ордер на мій арешт?» «Так», – відповів Анжелі і, похитавшись, додав, «якщо Макгреві вас схопить, ви не дістанетеся живим до поліцейської дільниці». «Господи!» «Значить, він має рацію, рацію щодо Макгреві. Але він не вірив, що лейтенант є організатором усіх вбивств. Хтось скеровував його». Дон Вінтон, велика людина. «Ви мене слухаєте?» «Так». У роті у джада пересохло. Чоловік у сірому пальті стояв біля телефонної будки і дивився на нього. «Чи це той чоловік, якого він бачив раніше?» «Анджелі?» «Так». «Я не знаю решти вбивців. Я не знаю, як вони виглядають. Як мені залишитися живим, поки їх не спіймають?» Чоловік, який раніше, дивився на нього». «Ми вийдемо прямо на ФБР. В одного мого приятеля там великі зв'язки. Він подбає про вашу безпеку, окей?» Голос Анджелі вселяв впевненість. «Окей», – вдячно відповів Джат. «Де ви знаходитесь?» «У телефонній буці, у нижньому вестибюлі будівлі пан Америкен». «Нікуди не йдіть. Тримайтеся в гущавині людей. Я їду до вас», – пролунали короткі гудки, Анджелі поклав трубку. Макгреві поклав трубку на важіль, а в грудях виникло щемливе почуття. За довгі роки він звик мати справу з убивцями, гвалтівниками, мерзотниками всіх мастей, і глибоко всередині у нього сформувалася захисна оболонка, що дає можливість, як і раніше, вірити в доброту і людяність. Але продажний поліцейський – це зовсім інша річ. Корупція поліцейських – це іржа, яка роз'їдає всі зсередини. За спиною почулися кроки, а потім невиразні голоси, але він не обернувся. Двоє поліцейських провели здоровання у наручниках. У одного був синець під оком, інший притискав хустку до розбитого носа. Ці хлопці щодня ризикують життям, але ніколи не потраплять на перші сторінки газет. А поліцейський злочинець завжди буде сенсацією. І хто? Його власний партнер. Підвівшись, він увійшов у коридор, підійшов до кабінету капітана і, постукавши, увійшов. За обшарпаним столом із сигарою в роті сидів капітан Бертелі, поруч із ним два агенти ФБР. Ну, спитав капітан, піднявши голову. Все точно, відповів Макгреві. Сержант підтвердив, що він знайшов і взяв ключ Керол Робертс у середу вдень і повернув його близько опівночі. Тому тест на парафін дав негативний результат. Він проникнув до кабінету доктора Стівенса, скориставшись справжнім ключем. Сержант не поставив жодних запитань, бо знав, що Анжелі працює у цій справі. Вам відомо, де він зараз? запитав молодший з агентів. Ні, ми втратили його слід. Він може бу бути будь де Він полює на доктора Стівенса, втрутився другий агент. «Які шанси у лікаря залишитися живим?» – спитав капітан Бартелі. «Якщо вони знайдуть його першим – жодних!» – капітан кивнув головою. «Ми маємо знайти його. І мені потрібний Анжелі. Живий чи мертвий?» Він глянув на МакГреві, але він має бути тут. «Хтось знає, що ви поїхали зі мною?» – спитав Анжелі. «Жодна людина!» – заспокоїв його жад. «Ви нікому не говорили про свої підозри щодо Козаностра?» Тільки вам. Вони перетнули міст Джорджа Вашингтона і попрямували по Нью-Джерсі. Як усе змінилося? Раніше його сповнювало перечуття біди, а тепер, поряд з Анжелі, він більше не почував себе дичиною. Він став мисливцем. І ця думка принесла задоволення. На пропозицію Анжелі Джад залишив узяти на прокат автомобіль і пересів у поліцейську машину детектива. Вони мчали на північ інтерстейтом парків. В Оранжбурзі вони повернули і попрямували до Олтапан. Просто приголомшливо лікарю, що ви розібралися в тому, що відбувається. Мені слід, зрозуміл... Мені слід було зрозуміти це раніше, коли стало зрозуміло, що тут замішана не одна людина, а організація, яка використовує професійних убивць. Думаю, Моуді за це, коли виявив бомбу в моїй машині. Вони мають доступ до будь-якої зброї. І Ганна. Вона брала участь у операції, готуючи його вбивство. Проте він не відчував до неї ненависті, Хоч би що вона зробила? Анжелі повернув на вузьку дорогу до лісу. «Ваш друг знає про наш приїзд?» – запитав Джад. «Я подзвонив йому. Він готовий прийняти нас». Вони проїхали трохи більше милі та зупинилися перед високими воротами. Нагорі Джад помітив невелику телевізійну камеру. Пролунало клацання – Ворота відчинилися і тут же зачинилися за ними. Тепер вони їхали довгою алеєю. Попереду крізь дерева Джад бачив величезний будинок. На даху в променях зимового сонця виблискувала бронзова білочка, без хвоста. Розділ 18. У залитому неоновому світлі звуконепроникному центрі зв'язку поліції Нью-Йорка 12 операторів, по 6 з кожного боку, сиділи перед гігантським комутатором. Як тільки надходив сигнал, оператор пневмопоштою передавав його зміст диспетчеру, який у свою чергу зв'язувався з поліцейською ділянкою або патрульною машиною. Дзвінки не припинялися вдень і вночі. Вони обрушувалися на операторів, як річка трагедій, що тече від мешканців метрополісу. Чоловіки та жінки перелякані, самотні, знавірені, п'яні, побиті, мираючи. Цього понеділка напруга у центрі зросла ще більше. Хоча оператори, як і раніше, з граничною увагою робили свою справу, вони відчували присутність детективів та агентів ФБР, які приходили та йшли, віддавали та отримували накази, розгортаючи величезну електронну мережу для затримання Джада Стівенса та Френка Анджелі. Увійшовши, Макгреві побачив, що капітан Бертелі розмовляє з Аланом Саліваном, членом Муніципальної комісії зі злочинності. Макгреві зустрічав його раніше і знав, як чесну і рішучу людину. Помітивши детектива, капітан замовк і запитливо глянув на нього. «Щось є», – сказав Макгреві. «Ми знайшли свідка нічного сторожа з дому навпроти. У середу, коли невідомі вдерлися до кабінету доктора Сівенса, він якраз чергував і бачив, що до під'їзду увійшли двоє чоловіків. Вони відчинили двері своїм ключем, тому він вирішив, що вони там працюють. Ви показали йому фотографії? Так, він упізнав Анжелі. Вважається, що в середу Анджелі був удома, в ліжку. Так. Як щодо другого чоловіка? Сторож його погано роздивився. Один із операторів повернувся до них. Вас, капітане, дорожня поліція Нью-Джерсі. «Капітан Бертеллі слухає», – сказав він, взявши слухавку. «Ви впевнені? Добре. Направте туди всі машини, перекрийте дороги, щоб миша ні проскочила. Тримайте нас курсі. Дякую». Він глянув на Макгреві та Салівана. «Схоже, нам пощастило. Патрульний у Нью-Джерсі помітив машину Анжелі у районі Оранжбурга. Дорожня поліція зараз прочісує цей район». «Доктор Сівенс?» «Сидів поряд з Анжелі. Живий. Не хвилюйтесь. Вони їх знайдуть». Макгрейді дістав дві сігари і, знаючи, що Салліван не палить, простяг одну бертелі, а другу взяв собі. «Ми дізналися деякі цікаві подробиці життя доктора Сівенса», – сказав він, випустивши хмару диму. «Я щойно розмовляв з його другом, доктором Петером Хадлі. Кілька днів тому, коли Хадлі зайшов у кабінет до доктора Сівенса, він застав там Анжелі з пістолетом у руці. Анжелі поніс якусь нісинітоцю про те, що вони чекають на злодія». Але я думаю, що поява доктора Хадлі врятувала Сівенсу життя. «Як ви вийшли на Анжелі?» – спитав Саліван у Макгреві. «Спочатку прийшла чутка, що Анжелі бере гроші з власників магазинів. Коли я почав перевіряти постраждалих, усі вони мовчали, як риби. Їх залякали, але хто саме, я так і не впізнав. Анжелі я ні про що не сказав, але став пильно спостерігати за ним». Коли вбили Гансена, Анжелі підійшов до мене і спитав, чи не може він працювати зі мною у цій справі. При цьому він щось говорив про те, як він захоплюється мною та моїми методами, і взагалі завжди мріяв стати моїм напарником. Я розумів, що це недарма, але отримавши дозвіл капітана Бертелі, пішов йому на зустріч. Не дивно, що він хотів зайнятися розслідуванням цього злочину. Він замішаний у ньому повуха. Не знаючи про роль доктора Стівенса у вбивствах Джона Хансона і Керол Робертс, я все ж таки вирішив використати його, щоб вивести Анджелі на чисту воду. Я сказав йому, що збираюся посадити лікаря у в'язницю за звинуваченням у вбивстві. Я вважав, що тепер Анджелі, відчувши себе в безпеці, розслабиться і втратить пильність. І що вийшло? Ні. Анджелі здивував мене, що сили, намагаючись допомогти доктору Стівенсу уникнути арешту. «Але чому?» – спитав Саліван. «Тому що він намагався вбити лікаря і не зміг би дістатися до нього у в'язниці». Коли МакГреві почав нагнітати атмосферу, втрутився капітан Бартелі. Анджелі прийшов до мене і натякнув, що лейтенант ставиться до лікаря з упередженням. «Потім ми переконалися, що знаходимося на правильному шляху», – продовжував МакГреві. Стівенс найняв приватного детектива Нормана Моуді. «Я подивився справу Моуді і виявив» що він уже стикався з Анжелі, який звинуватив його клієнта у зберіганні наркотиків. Моуді стверджував, що справа сфабрикована. Схоже, він мав рацію. Отже, Моуді пощастило, і він одразу знайшов відповідь. Удача тут ні до чого. У Моуді світла голова. Він одразу припустив, що Анжелі замішаний у цій справі. Знайшовши бомбу в машині Стівенса, він передав її ФБР та попросив визначити, хто її поставив. Він побоювався, що якщо вона потрапить у поліцію, Анджелі знайде спосіб її позбутися. Я теж так гадаю, але хтось помилився, і Анджелі надіслали копію повідомлення. Тепер він знав, що Моуді стежить за ним, але справжній успіх прийшов, коли Моуді сказав Дон Вінтон. «Велика людина у Коза Ностра? Так, з незрозумілої нам причини хтось у Коза Ностра прагне прибрати доктора Стівенса. «Як вам вдалося пов'язати Анджелі з Коза Ностра?» Я знову звернувся до тих торгівців, які вимагали гроші Анджелі. Коли я згадав Коза Ностра, вони все розповіли. Анджелі працював на одну із сімей, але став надто жадібний і вирішив поживитися на боці. «Чому Коза Ностра хоче вбити доктора Сівенса?» «Я не знаю. Ми розглядаємо декілька версій. Макгреві важко зітхнув. Ми припустилися двох серйозних помилок. Анжелі вислизнув знову відстеження, а лікар Стівенс втік з лікарні, перш ніж я встиг поперебдити його і надати притулок. «Капітан Бертелі!» – покликав оператор. Капітан схопив трупу і потім, нічого не кажучи, повільно поклав її на важіль. «Вони втратили його», – сказав він, повернувшись до Макгреві. Розділ дев'ятнадцятий Ентоні Демарко мав мана. Джад фізично відчував вихідні від нього хвилі енергії, що опалює. Коли Анна сказала, що її чоловік гарний, вона не перебільшувала. Демарко мав класичне римське обличчя з бездоганною лінією носа, вугільно-чорними очима і сивими пасмами в темно каштановому волосі. Високий і атлетично складений, трохи старший за 40 років, він рухався з м'якою грацією лісового звіра. «Щоб ви хотіли випити, лікарю?» – запитав він мелодійним голосом. Джад похитав головою, зачарований чоловіком, який стояв перед ним. Будь-хто міг би присягнутися, що перед ним цілком нормальна мила людина, привітний господар, який зустрічає дорогого гостя. Вони були у великій, обробленій деревом бібліотеці. Джад, Демарко, детектив Анджелі, Рокі та Нік Веккаро, які намагалися вбити лікаря у його квартирі. Тепер Джад знав, проти кого він боровся. Якщо слово боровся, відповідало дійсності. Він сам заліз у пастку, сам зателефонував і запросив Анжелі приїхати та забрати його. Анжелі – Юда, який привів його на бійню. «Я багато чув про вас», – Демарко розглядав його із щирим інтересом. Джад промовчав. «Вибачте за те, що довелося привезти вас сюди не зовсім звичайним способом, але мені хотілося поставити вам кілька запитань». Він усміхнувся. Джад перечував його слова і гарячково обмірковував відповідь. «Про що ви говорили з моєю дружиною, доктор Стівенс?» і з вашою дружиною?» У голосі Джада звучало здивування. «Я не знаю вашої дружини». Демарко докірливо похитав головою. «В останній місяць вона приходила до вас двічі на тиждень». Джад насупився. «У мене немає пацієнтки на прізвище Демарко». Можливо, Ентоні зрозуміло кивнув. Вона використовувала інше ім'я, наприклад, своє дівоче прізвище Блейк, Анна Блейк. Ганна Блейк? Здавалося, Джад щиро здивований. Братива каро присунулися ближче. Ні, різко кинув Демарко. Він повернувся до Джада, його дружелюбність зникла. Лікарю, якщо ви намагаєтесь жартувати зі мною, врахуйте, що вам це даремно не пройде. Джад глянув йому у вічі і зрозумів, що той не жартував його життя висіло на волосині. Робіть, що вам завгодно, обурено вигукнув він. До цього моменту я гадки не мав, що Ганна Блейк ваша дружина. Можливо, це правда, втрутився Анджелі. Він про що ви говорили з моєю дружиною? повторив Демарко, ігноруючи слова Анджелі. Отже, настала розв'язка. Як тільки Джад побачив бронзову білочку на даху, він усе зрозумів. Ганна не брала участі у підготовці вбивства. Вона жертва, як він сам. Ганна виходила заміж за процвітаючого власника будівельної кампанії, не підозрюючи, хто він є насправді. Потім у якийсь момент вона запідозрила, що її чоловік займається темними та страшними справами. Не маючи можливості поговорити з кимось із близьких, Ганна звернулася до допомоги психоаналітика, зовсім незнайомої людини, якій вона могла б усе розповісти. Але в кабінеті Джада зобов'язання дані чоловікові не дозволили їй обгорювати те, що її хвилювало. Майже ні про що», – відповів Джад рівним голосом, – «Ваша дружина відмовилася сказати, у чому полягає її проблема». «Ви повинні придумати щось важливіше», – Демарка буравив лікаря своїми чорними очима. Як він, напевно, злякався, дізнавшись, що його дружина, дружина ватажка Коза Ностра, ходить до психоаналітика. Не дивно, що Демарка почав бивати, щоб дістатися записів розмов з Анною. «Повторюю, ваша дружина не захотіла говорити про те, що її непокоїть». «Це зайняло б 10 секунд». «Я точно знаю, скільки часу вона проводила у вашому кабінеті. Про що вона говорила? Вона, напевно, сказала, хто я такий?» «Тільки те, що ви – власник будівельної кампанії». Демарко продовжував пильно дивитись на Джада, і той відчув, як на лобі виступають краплинки поту. «Я читав по психоаналіз лікарю. Пацієнт говорить про все, що має душу. Це частина терапії». Саме тому я нікуду не просунувся з місіс Блейк, місіс Демарко. Я збирався сказати їй, що вона не потребує моїх послуг. Але не сказали. Необхідність у цьому відпала. У п'ятницю Ганна повідомила мене, що відлітає до Європи. Ганна передумала. Вона не хоче їхати зі мною до Європи. Ви знаєте чому? Ні. Джада здивувала це питання. Через вас, лікарю. У Джада тьохнула серце, але він постарався нічим не видати себе. «Я не розумію». «Звісно, не розумієте. У нас з Ганною минулої ночі відбулася довга розмова. Вона думає, що припустилася помилки, вийшовши за мене заміж. Вона не щаслива зі мною і вважає, що має піти до вас». Демарка говорив майже гіпнотичним пошепком. «І я хочу, щоб ви розповіли про все» що відбувалося в той час, коли ви залишалися в кабінеті вдвох, а вона лежала на вашій кушетці. Він їй не байдужий. Вихор почуттів захлеснув Джада, але яку користь принесеться це їм обом? А Демарко пильно дивився на нього, чекаючи на відповідь. Нічого не відбувалося. Якщо ви знайомі з основами психоаналізу, то повинні знати про емоційну трансформацію, яка відбувається з кожною з пацієнток. У той чи інший момент вона приходить до висновку, що закохана у свого лікаря. «Це швидко минає!» Демарко дивився джаду прямо в очі. «Чому ви вирішили, що Анна приходила побачитись зі мною?» Демарко підійшов до великого письмового столу і взяв ніж для різання паперу, виконаний у вигляді гострого кінжала. «Один із моїх людей бачив, як Ганна увійшла до того будинку, де ви працюєте». Там приймають і дитячі лікарі. Тож він вирішив, що вона готує для мене маленький сюрприз. Її простежили до вашого кабінету. Він повернувся до Джада. Це був сюрприз, можете не сумніватися. Вона ходить до психіатра, дружина Ентоні Демарко і розповідає про мої особисті справи. Я ж казав, що комісіоне зібрав нараду, яким голосом продовжував Демарко. Вони вирішили, що маю вбити її, як ми вбиваємо будь-якого зрадника. Тепер він ходив по кімнаті, нагадуючи джаду небезпечного, загнаного в клітку звіра. Але вони не можуть наказувати мені, як простому селянинові. Я, Демарко, Сара. Я пообіцяв їм, що якщо вона обговорювала мої особисті справи, я вб'ю людину, з якою вона говорила. Ось цими двома руками... Він витягнув перед руки з кинжалом в одній із них. «Це ви, лікарю? Ви робите помилку, якщо...» «Ні! Знаєте, хто зробив помилку? Анна!» Він оглянув джада з голови до ніг. «Як вона могла навіть подумати, що ви краще за мене?» У його голосі чулося шире здивування. Хтось із братів Вакара хихикнув. «Ви? Ніщо!» Як, «Як ви, ніщо, яке щодня йде до свого кабінету і заробляє... Скільки? Тридцять тисяч на рік? П'ятдесят? Сто? Та я роблю більше за тиждень!» Під тиском пристрастей, що бушують у ньому, маска Демарко сповзала все швидше. Він почав говорити короткими, уривчатими фразами. Його гарне обличчя спотворилося. Ганна бачила лише респектабельний фасад Демарко. Джаджадж дивився в обличчя мад'яка, що жадав вбивати, вбивати і вбивати. «Ти, ця маленька путана, знайшли один одного!» «Це не так», – заперечив Джад. Очі Демарко блиснули. «Вона тобі нічого не означає?» «Я вже казав вам, вона звичайний пацієнт». «Окей, ти сам скажеш їй про це. Скажу їй що?» «Що тобі на неї начхати?» Я пришлю її сюди. Я хочу, щоб ти поговорив з нею наодинці. У Джада забилося серце. йому даду шанс врятувати себе та Анну. Демарко махнув рукою, і всі, окрім Джада, вийшли з бібліотеки. Він усміхнувся. Маска знову зайняла своє місце. Поки Анна нічого не знає, вона житиме. Ви повинні переконати її поїхати зі мною до Європи. У Джада пересохло в роті. У очах Демарко з'явився переможний блиск. І Джад знав чому. Він недооцінив свого супротивника і зробив фатальну помилку. Демарко не грав у шахи, але розумів, що володіє пішаком, що робить Джада абсолютно безпорадним. Анна, що б Джад не зробив, вона буде в небезпеці. Якщо він пошле її до Європи, нічого не зміниться. Демарко не дозволить їй жити. Коза Ностра не дозволить цього. У Європі влаштують нещасний випадок. Але якщо Джад порадить Ганні не їхати, вона, з'ясувавши, що з ним сталося, спробує втрутитися і загине. Виходу не було. Він міг лише вибрати найменше з двох лих. З вікна спальні на другому поверсі Анна спостерігала прибуття Джада та детектива Анджелі. У першу секунду вона із завмиранням серця подумала, що Джад приїхав відвести її з цього жахливого будинку. Але тут Анджелі дістав пістолет і підштовхнув лікаря до дверей. В останні два дні Ганна дізналася всю правду про свого чоловіка. До цього у неї були лише невиразні підозри, настільки неймовірні, що вона намагалася відмістити їх убік. Все почалося кілька місяців тому, коли вона поїхала в театр. І повернулася несподівана рада, тому що головний герой напився і всередині другого акту впав зі сцени. Ентоні попередив, що в них удома відбудеться ділова зустріч, але вона має закінчитися до її повернення. Коли Ганна приїхала, нарада ще тривала, і перш ніж її здивований чоловік встиг зачинити двері до бібліотеки, до неї долинув чийсь сердити вигук. Я вимагаю, щоб ми напали на фабрику сьогодні і покінчили з цими мерзотниками раз і назавжди. Ці слова жорстокість, написана на обличчях незнайомців, збудження чоловіка схвилювали Анну. Але вона повірила плутаним поясненням Ентоні, тому що відчайдушно хотіла, щоб вони виявилися правдою. За час їхнього спільного життя вона бачила лише ніжного, дбайливого чоловіка. Правда? Іноді у нього траплялися спалахи гніву, але він одразу брав себе в руки. Через пару тижнів після театрального інциденту Анна зняла слухавку, щоб зателефонувати, і почула голос Ентоні, який розмовляв із паралельного апарату. «Сьогодні вночі ми візьмемо вантаж із Торонто. Підбери людину, яка займеться охоронцем. Він із нами не пов'язаний». Вона поклала слухавку вся тримтяча. Візьмемо вантаж. Займеться охоронцем. Зловісні слова. Але вони могли виявитися і безневинними діловими фразами. як якби між іншим Анна спробувала запитати Ентоні про його ділову діяльність і ніби натрапила на столеву стіну. Перед нею виник сердити незнайомець, який наказав їй займатися домом і не пхати носа в чужі справи. Вони посварилися. Наступного дня Ентоні подарував їй діамантове кольє та вибачився. Ще через місяць Ганна прокинулася о четвертій ранку від стуху з дверей. Вона накинула халати, спустилася вниз. З бібліотеки долинали голосні голоси. Прочинивши двері, вона побачила Ентоні і ще п'ять-шість незнайомих їх і людей, які про щось гаряче сперечаються. Боячись, що він розсердиться за її прихід, Ганна піднялася нагору і лягла в ліжко. Наступного ранку за сніданком Анна запитала, як він спав. «Чудово», – відповів Ентоні. «Я заснув в годині о десятій і жодного разу не прокидався». Тепер Анна зрозуміла, що на неї чекають неприємності. Вона ще не уявляла, які саме, бо не знала нічого конкретного, крім того, що її чоловік із якоюсь незрозумілої її причини говорить неправду. «Якими справами він Міг він займатися о четвертій ранку та ще з людьми, які сильно скидаються на злочинців. Вона боялася знову поговорити про це з Ентоні. Її охоплювала паніка. І вона ні з ким не могла поділитися своїми страхами. Через кілька днів за обідом о заміському клубі хтось згадав психоаналітика Джада Сівенса і захоплювався його талантом. Ганна запам'ятала ім'я та наступного тижня прийшла до нього до кабінету. Перша ж зустріч із Джадом перевернула її життя. Здавалося, її втягло у їх газівський вир. В повному збентеженні Ганна ледве могла говорити і вийшла з кабінету, почуваючи себе школяркою, котра закохалася перше в житті. Вона вирішила, що більше ніколи не прийде туди, але повернулася, щоб довести собі, що трапилося лише прикрине непорозуміння. Вдруге, реакція виявилася ще сильнішою. Ганна завжди вважала себе спокійною та реалістично мислячою жінкою, а тут закохалася по вуха. Вона не знайшла в собі сил обговорювати з джадом проблеми, що стосуються її чоловіка, тому вони говорили про інше. І з кожною зустрічю Ганна переконувалася, що її все сильніше тягне до цієї людини, яка багато чого розуміє. Ганна усвідомлювала, що це марно, вона ніколи не розлучиться з Ентоні. Що, вона, що він за людина, якщо за шість місяців сімейного життя закохалася вона у іншого чоловіка? Ні, більше вона не зустрічатиметься з Джадом. А потім почали відбуватися дивні події. Убили Керол Робертс. Джада збив автомобіль. Вона прочитала в газетах, що Джад перебував у холодильнику компанії «П'ять зірок», коли поліція знайшла там труп Моуді. Назва здалася їй знайомою. Вона згадала, що бачила фірмовий бланк цієї компанії на столі у Ентоні. У неї виникли жахливі підозри. Здавалося неймовірним, що її чоловік має відношення до того, що відбувається. Проте Ганна відчувала, ніби перебуває в страшному сні і не може прокинутися. Вона не могла поділитися своїми страхами з Джадом, і боялася говорити про них з Ентоні. Вона переконувала себе, що бідозри безпідставні, та Ентоні навіть не знає про існування Джада. І ось, 48 годин тому Ентоні увійшов до неї в спальню і почав розпитувати про її візити до Джада. Спочатку Анна обурилася тим, що він посмів шпигувати за нею, але злість швидко поступилася місцем страху. Дивлячись на перекошене лють обличчя Ентоні, вона зрозуміла, що її чоловік здатний на все, навіть на вбивство. І тут Анна припустилася непоправної помилки, натякнувши, що небайдуже до джада. Ентоні очі почорніли, і він смикнув головою, ніби його вдарили по обличчю. Лише залишившись сама, Ганна зрозуміла, в яке небезпечне становище вона